Du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings, med Eva Agnete og Rune Selsing. Ja, god formiddag. Vi sidder her i studiet, Rune og jeg. Jeg hedder Eva Selsing. Øhm, vi er kun os to i dag. Vi er hinandens gæster. Vi har et soloprogram, hvor vi skal tale lidt om, hvordan det går gået hidtil med programmerne. Hvad ville vi egentlig gerne have tilføjet? Var der noget, som vi ikke fik sagt? Hvordan synes vi, det har været? Øhm, så kommer vi også lidt, på, lidt ind på mulige kritikker af, <coughs> af den måde, som, som, som vi har lavet program på. på altså, ja, hvad, der kunne være nogle indsigelser, dem overvejer vi. Øhm, og så, hvis vi når det, så har vi også en, en regulær familie uenighed om et Emne. Ellers er vi jo meget enige, <laughs> Rune og jeg, øh, men der er, vi, har fundet, vi har simpelthen fundet en sag, som vi kan, kan skændes lidt om, og det, det kan være, at vi når det. Men, øh, men vi vil gerne lægge ud med sådan at tale lidt om, hvordan vi synes, det er gået med, med programmerne hedtil. til, og, og hvad vi manglede at, at få sagt. Fordi det var jo faktisk det, som var den, den første store erkendelse i vores debut som radioværter, det har jo været, at øhm, det er en velsignelse at have folk inde i studiet, men, øhm, men de tager jo også tid. <laughs> de, ja. de, de skal også have lov til at sige noget. Og den tid, den går så fra det, vi gerne ville øh, øh, altså have brugt til at, at komme frem med uddybende point, eller hvad det nu kunne være et argument. Øh, og det er jo et, det er jo et vilkår, men, men der er nogle ting, som vi begge to egentlig gerne ville have tilføjet. Har du lige et eller andet på, på tungen Rune? Ja, det er ret sjovt, at vi, vi begge to havde den her følelse, uafhængig af hinanden, at undervejs var det faktisk lidt irriterende, at der var gæster. <lød> øhm, der er ligesom to ord, ikke? fordi øh, det var jo også, der skulle sige noget. Og, og Jeg må også tilstå, at der var, en, øhm, der var et tidspunkt, hvor Stine Bosse sagde, at, øhm, at, at jeg overhovedet ikke var interesseret i at høre hendes løsninger. Mm. Og jeg føler mig enormt skyldig, fordi det, i, i, i det moment, der var det helt rigtigt. Øhm, at du er ikke jeg var interesseret i at høre løsninger? Næh, ja, i hvert fald hendes. Øh, og hvad hedder det? Øh, og jeg mener det faktisk også, altså helt, når jeg også tænker efter, jeg mener også helt oprigtigt, at, at øh, hun simpelthen ikke har nogen interessante øh, løsninger. Og det var ikke derfor, hun var inviteret ind. Det var mere var det her perspektiv omkring EU. Øh, jeg mener simpelthen, det, der er simpelthen for stor grad af naivitet. Der er det sådan noget med... Vi skal tale lidt pænere om nogle boligsociale løsninger og den slags. Ikke? Altså i betragtning af et problem, som ingen europæiske lande kan løse overhovedet, vel? så er der sådan en, en, en, en ekstrem frimodighed øh, over det. Men hvad går, I, hvad går det egentlig ud på? Altså fordi de siger alle sammen, altså folk på venstrefløjen og sådan på indvandringstyperne, siger, altså kommer altid ind på den der med boligsociale politikker, altså der er boligsociale indsatser. Hvad er det egentlig, det drejer sig om? Hvad ligger der i det? Altså, det skulle jeg måske også have spurgt øh, Stine Bosse for eksempel om. Øhm, altså, forestiller man sig, at man kan løse de her problemer ved, altså, det, det, det, ved det der med, eller? Ja, det der med, med lidt boksning og nogle pænere bygninger. Det er jo ikke fordi, at det er Det er jo glemmerne generelt, og lidt spredning og den slags. Øh, så går det helt meget bedre. Altså, det er jo sådan... Velfærdsstats tilgangen til et hvert problem, det er jo et eller andet, som vi kan lave noget social øh, ingeniørkunst, og, og vupti, vupti så går det nok, Vi skal bare lige sætte os sammen og lave nogle gode jæfske løsninger, og tænke ud af boksen og den slags, så uhær, hvor det går. Øhm, der skal være pastelfarver på betongen, så, så går ja, det. Ja, ja, yes. ja, fordi hvis bare der er glade farver, så er det mindst ja, er glade, ja, jeg så det sige. er jo sådan, det. Øhm, ja, i øvrigt, øh, jeg, jeg tænkte også lidt på, fordi det er faktisk lidt ufint at, øh, at, at sige noget, noget ikke så pænt om, om det gæster, der har været inde. Så, så jeg vil bare sige, at hvis det er sådan, at, at Stine at uh, Stine, hvis du er derude og lytter, du må gerne ringe ind uh, og lige brokke dig. Uh, det er på 20, 24, 7, 24 7. Bare lige så det du, uh, du er velkommen. Uh, <laughs> um, Selvfølgelig. Yes. Uh, uh, og jeg havde det på samme måde med Geomets. Mm. Bortset fra, at der vidste jeg jo godt på forhånd, at, uh, at vi kom ingen vegne. Uh, det var mere... Jeg har virkelig godt lide ham. En mm. enormt charmerende menneske. Meget vidne æm, ja. også, ja. Æm, Men vi vidste jo godt, at her er virkelig tale om, om dyb integreret benækkelse af de her problemer. Ikke? Det er klart, hvis, hvis han skulle komme til en eller anden erkendelse af, at han havde taget fejl, det ville jo bare det ville gøre sig ondt på sjælen. Og ja, jeg, der, vil, jeg skal lige tilføje her, at Geo også er velkommen til at ringe ind. Altså, de dem, som vi har haft inde i programmet, øh, hvis de lige føler som os, at det er værd at knytte en kommentar til noget, der er blevet sagt, eller bliver sagt, så, så er der altså en telefon på 20 24, 24 24 hvor man kan ringe ind, og så kommer de direkte igennem til os. Øhm, jeg synes, det var meget frustrerende med, med, med, med både Geometz og med Stine Bosse sådan i den forstand, at, at vi ikke aldrig kom frem til at tale om problemerne. Det blev ligesom ved den der 90'er-diskurs om tonen og generaliseringerne og sådan alt det der, som vi, altså, som vi jo sådan faktisk har altså, været igennem så mange gange, og som jeg har svært ved at se som andet end en forskydning, en, altså en ondtro forskydning af, af samtalen hen, over, hen på noget, som er, hvad skal man sige, øhm, det er bare en dårlig undskyldning for, for, for ikke at tale om de problemer, der er. Og da du så kom med, med, med dine statistikker og dine tal, og, altså, det var heller ikke godt nok. Vel? Altså, det, er sådan, det er som om, at der var ikke rigtig nogen som man kunne gøre, der kunne bringe os tættere på sammen i fællesskab, alle os, der var i studiet, at tale om, om problemerne. Altså ikke om ikke metaproblemerne, med, med hvordan vi taler om dem, men, men selve problemerne. Det synes jeg var enormt øh, frustrerende. Man kan sige, at det gode er jo selvfølgelig, at det er blevet tydeligt for ret mange, at den brudflade der, den findes stadig. Øhm, og jeg tænker måske også, at mange, der har siddet derude og lyttet, har, altså selvom de ikke er enige med os, så har de nok også godt kunne se, at... Øhm, at, at den debat, den var, den var sådan temmelig langt fra at være substantiel. Øhm. Ja, jamen, det er klart. Altså, jeg vil også sige, hver gang man trækker generaliseringskortet i debatten, så har man tabt. Fordi det er bare ubegavet. Det er simpelthen ubegavet, ja. så har man ikke forstået, hvad generaliseringer er. Øh, og det samme med tonekortet. Det er selvfølgelig det er ikke et spørgsmål, om, om man ikke har forstået begrebet, men, men mere, altså det er simpelthen, Altså bare for skydning. Hvis nu tonen havde noget som helst, der skulle have sagt, så ville det gå godt i Sverige. Så ville det ikke gå meget værre, øhm, som det gør. Øhm, men det gør det ikke. Selvom de taler fantastisk pænt, øhm, så går det hele meget værre, end det gør herhjemme. Øhm, Udover selvfølgelig, at der er noget, noget helt vildt naivt i sig selv, om at bare fordi vi taler på problemerne på en bestemt måde, så bliver alting meget anderledes. Altså, øhm, altså også, jeg, jeg tvivler på, at der er ret mange af dem, som kunne blive, blive fornærmet om vi omtaler statistikker den slags, der egentlig læser øh, de klummer, vi skriver i avisen af den slags. Det, det, det er så det, det næste spørgsmål. Ja, men ikke bare ja. vores klummer, det kan også bare være, det, altså, orienterer de mennesker, som er meget glade for indvandring, orienterer de sig overhovedet i konsekvenserne af den indvandring. Det er det, der gør mig vred. For en ting er, at man sidder fast i sådan en 90-paradigme med, at man, hvis man bare taler pænt om tingene, så, så går det. Det er sådan den ene. Altså, den er slem nok. Men den anden er, orienterer man sig så? Følger man så med i, hvad konsekvenserne af den politik, man har ønsket, bliver ført, hvad de er? <coughs> Og det gør Geometta Stine Bosse tydeligvis ikke. Det er helt klart mit indtryk, at det gør de ikke. De sidder ikke og læser øh, voldtægtsberetningerne, de sidder ikke og kigger i de der statistikker, de forholder sig ikke til dem som et, et nyere vilkår, øh, som et, et, altså et resultat af, af den ændringspolitik der er blevet ført. Øh, Men jeg, jeg ja. tænker også, der skal du også tænke på, at der er jo enorme omkostninger ved at skifte holdning øh, til politiske spørgsmål. Øh, ja, jeg tror heller ikke, at, at de vil være interesseret i at undersøge det. Jeg tror simpelthen, det vil, det vil være alt for omkostningsfuldt på den sociale front, vennefronten, allierede, og hvad vil jeg, hvis, hvis de rent faktisk skiftet holdning til det her spørgsmål? Det, det synes jeg, der er mange mennesker, der bør spørge sig selv. Øh, hvis jeg nu... Kom frem til et andet politisk synspunkt, vil jeg så overhovedet have det, eller vil jeg simpelthen bare glemme det, fordi det vil bare være for omkostningsfuldt, <går> enten på vennefronten, eller familiefronten, eller, eller øh, sjældent? Øh, det kan man ikke. Og så er det nemmeste selvfølgelig bare ikke at forholde sig til det. Altså, øh, lad være med at undersøge, lad være med at have en intellektuel øh, ærlighed og redelighed og nysgerrighed. man bare lukke af. Øh, bare afspor, øh, Fordi så lever man meget bedre med sig selv. Det er meget nemmere. Øhm. Men gør man det? Lever man bedre med sig selv? Altså det, det er jo så... Jeg ved ikke, altså... Jeg er sådan en... Jeg er i debatten. Jeg skriver de der ting, som ved Gud ikke giver nogen glamour. Jeg nævner det med voldtægterne, fordi... At jeg ikke kan lade være. Fordi jeg føler et ansvar for de mennesker, som alle tone-madammerne holder for munden. Tone argumentet, generaliseringsargumentet, racisme -kortet. Det er jo en hånd, som bliver sat på munden af de mennesker, som oplever de negative konsekvenser. Den man jeg forstår godt, altså, som du lige sagde, sådan, at det er meget omkostningsfuldt at være ærlig omkring de her konsekvenser. Jeg kan sagtens, jeg forstår godt. Hvad skal man sige sådan, den psykosociale mekanisme? Den kan jeg sagtens forstå, men jeg synes ikke, den er ordentlig. Jeg, nej, nej, nej, jeg synes ikke, den er ordentlig, og jeg synes heller ikke, at altså, det er så utrolig provokerende at høre folk, der kalder sig humanister forsvarer politikker, der har så inhumane konsekvenser på sigt på vores samfund. Altså, det, jeg, så, jeg, synes, jeg forstår mekanismen, men jeg synes, jeg synes simpelthen, at det er, jeg synes, det er en modbydelig manøvre. Jeg synes, at den der hånd, man sætter på munden for, altså for de mennesker, som skal leve med de her problemer, som ikke sidder i Tisville lige nu og er super lækre og drikker Aperol og taler om, øh, hvor provincielle taberne i udkantsdanmark er osv. Altså, det er det, det, det er dem, der skal leve med konsekvenserne. Det er dem, der mærker det først. Det er de samme mennesker, som bliver holdt for munden af de snakkende klasser, som tager hele udskamningsmaskineriet i brug, hver gang der er nogen, der forsøger at pege på, at der er problemer, og at de problemer ikke bare handler om boligsociale indsatser, som er slået fejl, men har en kulturel af. Altså dybt forankret i, i, i, i, ja, altså i nogle af de ja, kulturelle formationer, som, som, som vi ser brede sig, og som selvfølgelig har en stærk forbindelse til, til islam, det er klart, til islamisk kultur. Øhm, og den der benægtelse af de her sammenhænge, samtidig med, at man insisterer på at sætte en racisme markat på alle dem, som forsøger at fortælle, at de er bekymrede, at de oplever ting, øhm, som, som, som altså, gør deres bekymring endnu større, og selvfølgelig også viser, hvor legitim den er. Øhm, altså, jeg synes bare, det er sådan en uhederlig manøvre, og jeg synes, at... Øhm Jamen, jeg synes bare, vi har vi har ligesom haft nok med den at gøre nu. Den har været i debatten i så mange år, ja. at jeg tænker, at nu må tiden også være kommet til. Det fik jeg også sagt i går, tror jeg, til, øh, til Elisabeth Møller øh, Jensen. At, øh, altså, at tiden må godt være kommet nu til, at vi så lægger det der, den der forfængelighed af os, og stopper med at holde folk for munden, når de gerne vil tale om det, de er bekymrede for, og så rent faktisk bare tager debatten. Ja, ja jamen, det er rigtigt. Altså... Jeg forstår også godt din indignation ikke ja. Det er ikke måske, det min forsvarsmekanisme i forhold til dig er ikke at prøve bare at se øh, realistisk på mennesker og tænke, det er da også svært, altså det er også meget at bede alle folk om at, at virkelig lytte dybt og indrigt til deres samvittighed og så bare øh, gå imod øh, familie og du venner. Du er også mere og forstående, end jeg er, <laughs> <til> generelt. <laughs> <laughs> øhm, jamen øh, det øh, er... Men derudover så er det jo også blevet meget bedre. Uh, der er jo uh, de der anslager og de der forsøg på, på udelukkelse er meget, er meget mindre Altså der er selvfølgelig um, Der er selvfølgelig det der med taletiden ikke? Det primære argument vi møder i, uh, i debatten Det er at, uh, at vi ikke skal have taletid ikke? Det, uh, ja. Og det er også i forbindelse med det her program ikke? Men det er selvfølgelig uh, ingenting i forhold til um, Michael Hjalvings uh, program sidste år ikke? Det var helt klart at uh, det var for meget for, for politikens segmentet Uh, han skulle ikke have tale i tid. Uh, hvorimod, altså set, set udefra, så var det jo en, en demokratisk velsignelse. Tænk engang, at så mange mennesker uh, kunne ringe ind. Så mange mennesker, som, som altså, bare følte sig svigtet af, af System Danmark. Uh, altså endelig havde de mulighed for at, at, at komme til over at ringe ind, og der var jo frit slag, alle kunne ringe ind, men det var jo helt, helt tydeligt, at det var helt klart. Dem, der var bekymret, der, der, der havde den der altså, æ, brændende, brændende behov for at ringe ind og ligesom for få øh, få luftet deres bekymringer. Ja. Altså, det er jo bare en gave, sådan set udefra. Det er lidt, det er lidt ligesom at brokke over Facebook, ikke? Æ, at almindelige mennesker kan, kan få deres holdninger ud. Ja, det, men det, det, er det fordi, de har de ja. forkerte holdninger. Det er jo populisterne. Det er alle dem, der mener det forkerte. Øhm, og det er klart, at hvis, man, øhm, hvis ens primære øhm, bekymring er, hvordan ens identitet ser ud, øhm, hvordan man tager sig ud socialt, om det, man siger, ligesom ligger i tråd med, med hvad hedder det... Med, med, med den omgangskreds, man har. Hvis det er det vigtigste for en, hvis det er vigtigere end for eksempel at tale ærligt om problemerne, sådan, så vi kan få nedbragt antallet af voldtægter, eller hvad det nu kunne være, øhm, jamen så, øhm, så, så så er det klart, så er det irriterende, at pøblen også gerne vil sige noget, og pøblen har nogle holdninger, der divergerer fra det, og så må man så forsøge at, at lukke munden på dem, og det gør man ved at kalde dem racister og racister, det gør man ved at insistere på, at øh, den offentlige debat bliver renset forsynspunkter, der ligger uden for stofnet-genren. Altså majmeko-domænet. Øhm, og det er klart, øhm, altså, det, er sådan en, det er jo ikke totalitært, men, men det er jo en... Øhm, altså, det er jo magtklassen, der, der, der, der udøver sin magt, og som måske også ser sit privilegie meningsmæssig, holdningsmæssig privilegiet truede, fordi at opinionen jo tydeligvis i dag øh, er kendetegnet ved en voksende nationalkonservativ øh, strømning. Altså, vi bliver flere og flere, der kommer til. Og så kan det godt være, at man kan få udskammet en, ikke også? jeg kan lave en shitstorm på en eller anden, ikke også? Øhm, og, så, og så håbe, at vedkommende bøjer eller bukker under. For det første sker det ikke længere. Altså, øh, en shitstorm er en shitstorm. Det er, hvad det er. Michael Jælving var jo igennem en ordentlig en sidste år, ja. øh, hvad hedder det, han står stadig, ikke? også, øhm, altså, den virker ikke rigtig længere, så kan man så forsøge, at, altså Facebook er jo også gået i gang med, og, og altså, Pernille Wermund blev udelukket for noget, altså, altså for noget, som var sådan helt harmløst, ikke også. Øhm, jeg ser mange i mit feed, som lige pludselig er kommet i Facebook-karantæne, fordi de øh, har skrevet om, om, om nogle af de her problemer på en lidt for ærlig måde, altså, hvad hedder det, man kan også sådan appellere til aviserne, at de ikke trykker ting, som ikke flugter med, med, med, med sådan et politisk korrekt virkelighedsbillede, ikke også? Så der er forskellige altså, måder, man kan gøre det på, og det gør de også. Øhm, det virker bare ikke mere. Nej, nej, nej altså, jeg, jeg er jo jeg, jeg er optimist, øh, og jeg er, er også du. glad for, for den udvikling, der har været. Altså selvfølgelig ikke med... Øhm men de, de faktiske faktisk konsekvenser af samfund og den slags. Men den offentlige debat, og den måde, den er åbnet på, og, og den ærlige tilgang, vi har til problemerne. Altså, øh, langt hen ad vejen var jeg opløftet over de programmer, som vi havde med, med, med Lars Trier og med, mm -hmm. med Søren Vilmos. Øh, om ikke andet, så, øh, så erkendte de jo ret åbent, øh, hvad problemerne er, og hvad det går ud på, og omfanget af dem. Ja. Øh, og at, øh, at der langt hen ad vejen er tale om problemer, som vi ikke aner, hvordan vi skal løse, ikke? Altså, øh, Lars Tremonsen havde sit håb om, om, at det nok går, hvis vi får lavet en eller anden stor indsat og at få skabt en masse arbejdspladser. og sådan gammel der gammelmagtistisk, ikke? Men det virker jo ikke som om, at det var det var ikke bare sådan, at han tænkte, det er lige noget, der sker. Altså, han var med på, at det er i forhåbningskategorien, øh, og, og, og Lars Tremonsen, du ringer til os bare ind, hvis det er, ikke? På, øh, på 20 24, 27, øh, 24, øh. Og altså, jeg synes jeg også, at Søren Wildemåns indvending mod, mod vores øh, løsningsforslag ja. øh, jo langt hen ad vejen øh, havde, øh, havde samme karakter som vores indvending mod, mod Lars Tremon. Det er rigtigt. At, at, at det bygger i udbredt grad på, på forhåbninger. Altså vi håber, at, at hvis man virkelig strammer igennem, altså, øh, forbyder tørklæder, og lukker alt de der, øh, øh, hvad hedder det, koranskoler, øh, og sørger for virkelig at så sætte benhårdt og sætte fængsel... Friskoler. Ja, ja. Hvad hedder det? Og, og sætte, øh, sætte øh, alle al de kriminelle øh, i, i fængsel, så de ligesom ikke er der til at kontrollere og sætte et dårligt eksempel for deres brødre og den slags. Altså selv det, så er der jo ikke noget umiddelbart, heller ikke i sådan en konservativ analyse, der vil sige, at, at en mennesker så siger, okay, øh, så vil jeg hellere, øh, fordi det er bekvemt og praktisk, øh, vælge at blive en del af det danske mm -hmm. samfund. Det er der jo ikke altså umiddelbart noget, der siger, der kan vi jo, vi kan højst regne med en lille minoritet, der gør det. Ja. Ikke dem, som i forvejen var disponeret for det. Ikke? Men, men hovedsporet må være, at nej, uanset hvor meget du presser på, så er kultur, det er simpelthen bare for statisk. Det er for stedigt. No way. Altså, de rykker sig ikke, hvad? Det, det er jo, den, det er jo den, et rolig analyse af problemet, ikke? Ja. Sige, nej, du kan ikke bare, med nogen som helst former for politisk indsats, ændre på folks kultur, sådan er det. Altså, de kommer ikke til at vælge Danmark til med en eller anden indsats. Det er i hvert fald et eller andet, der tager mange årtier i så fald. Ikke? Øhm, øhm, så, så når vi siger, at det, det, det, det er vores øhm, tilgang, så, så mener det jo ret meget om, om Lars Trier altså den forhåbning. Øhm, det er, der er noget ønsketænkning over det. Men den er jo i hvert fald altså, hvad man sige, så, så langt begrundet, at vi kan pege på det, der er blevet gjort hidtil, og kan konstatere, at det har ikke virket i hvert fald. Øh, og der har altså, det her, den her boligsociale tanke jo også været en del af det. Altså, det har det jo det har godt nok ikke været eksekveret øh, på den måde, som man taler om det i dag, men, men, men det har dog været med i billedet, og det i sig selv har jo ikke øh, været altså, hjulpet. Øh, jeg vil sige, at der var også noget andet, som, som, som Søren Villemos kom ind på, som jeg egentlig synes var ret interessant. Øh, jeg havde sådan berørt positioneringskritikken, altså det her med, at jeg synes, der er en tendens til, at øh, folk i den offentlige debat, øh, ligesom for at kunne komme til at tale ærligt om islam og indvandring, så skal de først lige gå ud og slå fem DF'er i hovedet. Mm. Fordi ellers kan de ikke forsvare det indad til i deres segment, at de siger noget kritisk om islam. Fordi når de så siger noget kritisk, så kan de bagefter, når deres Pires siger, ej, hvor er du højorienteret? Så kan de sige, nej, nej, fordi jeg har lige sagt, at Martin Henriksen, han er greb. Og det er sådan på det niveau, det er. Ikke? Nå, men den, den berørte jeg så lige. Og så hans modtræk, Søren Vilmods modtræk, det var så at sige, at, at, at folk på, på, på, på højrefløjen, de, de, de, de føler sig meget heroiske. Altså, og det skulle så, altså, det skulle så være en dårlig ting, at man, at man optræder med, med noget mod. Øhm, og det, det synes jeg egentlig er meget sigende. Øhm, jeg har sådan et begreb, som jeg skriver, lidt det hjemme øh, dyrket. og du synes ikke, det er et godt begreb. Jeg synes, det er ret sjovt. Det er, det er tynd mand, øh, som er en, en kategori, og det handler ikke om, skal jeg skynde mig at sige, handler ikke om, om, om, om fysik, det er ikke øh, fysisk. Nej, og det, var, og det skal jeg jo sige, det er da lidt af mit problem i begrebet. Ikke? Det er jo det, man umiddelbart tror. Ikke? Og nu kommer jeg ud af en familie, der kun består af tynde mand, ikke hvis jeg kan ikke inklusive mig selv. Hvis øh, altså ja. man lige er kommet over det, så, så kan jeg godt se, at det begreb har noget på sig. Så kan du godt se, ja, ja. Fordi tyndmand er, et, det er en social karakter. Det er et, en, en platonisk idé, som man kan participere i. Som man kan tage mere eller mindre del i. Øh, vi er alle sammen vi har alle sammen lidt, lidt tynd mand. Nogle har det dog mere end andre. Det, og man kan så sige, handler det ikke bare om, altså, er det ikke bare et andet ord for kujon? Og jo, altså, det er det jo i en, eller anden, i en eller anden forstand, men der er det mere ved det, at jeg synes, det er markant, så mange mænd i dag, også især i debatten, som øh, benytter sig af det her positioneringsspil, og som udmærket godt ved, hvad klokken er slået i forhold til islam og indvandring. De ved godt, at det ser sort ud, de ved godt, at problemerne vokser, og at der ikke ser ud som om, at der er nogen umiddelbare løsninger. De ved også godt, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet, hvis vi skal bevare det samfund, vi har fået i arv. Så tøndmand er ikke en kategori, som er henvendt, eller som skal ramme øhm, folk, som altså, er helt ude på den identitetspolitiske venstre, Altså folk, som overhovedet ikke beskæftiger sig med det, det er mere indvandringsdebatten. Altså, jeg tænker det som, som, som, som noget, der øh, rammer dem, som godt ved, hvad klokken er slået, og som så altså gør alt, hvad de kan for at slå på folk, som har været ærlige, modige, øh, frimodige i indvandringsdebatten, og bruger dem som, som, øh, hvad skal man sige, som, som udgangspunkt, altså tramper på dem for selv at kunne komme til at sige noget. Og den manøvre er jo bare, altså den er rimelig klam, synes jeg, ja, ja, et andet sted. Ja, ja, ja. Og, det, og jeg synes også, der er det vigtigt at skille mellem, mellem der, hvor det bliver hvor man bare er øh, ja. og hvor det er moralsk angrebet fordi der er, der er masser af kujoner yes. derude ikke? Et, et, et, øh, og, og, og velbegrundet altså det er, nok, det er rationelt kujoneri Så i mange fint. tilfælde ikke? <coughs> der er sådan et vi var til en middagsselskab for noget tid siden. Jeg tror, det var et års tid siden, hvor der var en forfatter med. Øh, og, øh, og vedkommende frabad sig at øh, optræde på billeder. Øh, og der, der så også var en, en, øh, en, en messenger-tråd inde på Facebook, eller hvad det hedder, ikke? Øh, for at tage vedkommende. At vedkommende lige forladet tråden, fordi det, det var simpelthen for farligt ja. at blive associeret med alle. Men sådan de, som os, og ja. selvom vedkommende... Øh, altså er præcis, hvor vi er. Vi er måske endda endnu mere kritisk. Ja, jeg vedkommende slog til mig som værende et stykke til højre for, for, for mig, ikke? Da, da jeg talte med, med personen. Ikke? Men men er sådan en karriere øh, rationel overvejelse. Man siger, ej, det, det går bare ikke. Det er, det er frygteligt. Man kan ikke blive associeret med... Øh, men ungderet, så vil det bare være slut. Det er selvfølgelig også, når man er i, i kulturindustrien, at det er særligt slemt. Det er ikke sådan noget ja. forfattere og kunstner, den slags. Og der, og der ja. synes jeg nemlig, det er nemlig det, der er forskellen på, sådan, hvad skal man sige, sådan kujonen, og så øh, altså den åndelige tyndhed, som består i, at man tramper på nogle andre, som er mere modige end en selv for selv at kunne komme med et lille, et lille forsigtigt pip. At hvis man har øh, peget på, hvad ved jeg, Marie Krab, eller øh, Søn Wied, eller hvem det kunne være, ja, eller og ja, også. Jeg ikke? synes, at man kan være meget konkret. For og... eksempel, jeg vil bare, bare sige, altså, for at være helt sådan noget som Lars Aslan, han dyrker det i helt ekstrem grad, ikke? Han kan også ringe på, for eksempel, han kaldte øh, fuldstændig løgnagtigt, og han burde få en juridom for det, kaldte Kim Møller en altså, Det er, det er simpelthen, sygt. bare... simpelthen det er ikke i orden. Øh, og så gør, hvad han gør, alt muligt fantastisk og modig på alt muligt. Øh, han er virkelig modig, fordi han, han kommer til konsekvenser af sine holdninger, men det er simpelthen noget svineri, det der med at gå ud og, og anklage øh, øh, andre for, for nazismen. Og det er totalt grundløst. Vi taler om, om et helt mainstream-medlem af Dansk Folkeparti. Ikke? Øh, det, det, det, det er virkelig noget svineri. Øh. Ja, og den, den manøvre, altså jeg tænker også, at den har begrænset levetid, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det simpelthen for tydeligt. Altså alle kan jo se mekanismen. Den findes jo også i akademia i høj grad. Altså den lidt mere raffinerede version er jo... Stjernefelt manøvren ikke også, altså par medicinerne har manøvren så hvis man er ved at kløjs i noget, ikke, så kan man lige få sig sådan en, en, en, en et dunk i maven, øhm, Hvis man er ved at kløjs i at blive associeret med de forkerte, fordi man godt trods alt kunne tænke sig at sige noget kritisk om indvandring af islam, så gør man det, som Stjernefelt er så fantastisk dygtig til. Så peger man til venstre og siger venstre kulturalister. Derovre ude i, i, i yderfløjen, så peger man til højre og siger højre kulturalister. Og hvor er det så, at man er så heldig? At kunne placere sig selv, det er selvfølgelig på den ophøjede midte. Uh, det er så fedt. Uh, hvad hedder det? En, en flot, og, og, og fejende, flot og prægtig manøvre, men ikke desto mindre noget, der bare handler om positionering og i sidste ende selvfølgelig forfængelighed. Hvordan ser jeg ud med de her holdninger? Er jeg stadig lækker? Kan jeg stadig komme med til de rigtige fester? Og, og, og der kommer det der med heroismen jo op, fordi det er jo. Øhm, hvad hedder det? Altså, det er jo tidstypisk at vi har masser af, af slanke mænd der gør grin med det heroiske øhm, vi har ikke specielt mange mænd der faktisk er heroiske og jeg er jo super gammeldags øh, jeg synes mænd skal være modige jeg synes, de, jeg synes ikke, det gør noget, at man, at, man, at man prøver at være lidt heroisk. Bare lidt hverdagsheroisk, at, at, at, at man siger fra øh, over for uretfærdighed. Ja, i det store, såvel som i det små. Og der synes jeg jo, at den der positioneringstendens, den taler til, til, den, det, til den lille ironiske mand med sine store kondisko. Og den kategori, synes jeg bare ikke, vi har brug for lige nu. Mm. Jeg synes, den har haft sin tid. Det, det er jo det er ret sjovt. Altså, hvis man ser på de modeste personer i offentligheden, så er det jo faktisk kvinder. Så er det jo Sørine Godfredsen, ikke? hun er, er fandme modig. Glemmer, ja. og, og Katrine Mikkelholm, som vi havde i inden. Der er, ja. øh, der er nogen, der, der virkelig kan, kan gå imod strømme, uanset <går> hvad den så siger. Iben øhm, Trændholm er altså også modig. Øh, og hun jamen, får virkelig også øh, altså slankheden øh, altså op på, på dupperne, når hun siger noget, ikke også? Øhm, men... men Yes, ja, jeg ved ikke, altså, yes, manøvren er tydelig, og jeg tror også, at der er flere og flere, der kan se, at hvor er det sølle. Altså, sådan, enten så tør du tale ærligt om indvandring, eller også, så gør du ikke altså, så til stille, og altså, pas din, hvad ved jeg, dit skæg, altså, eller din ikke? Altså så, så beskæftig dig med noget andet, hvis ikke du tør tale. Lad være med at gå ud og slå på folk, der faktisk er modige og har været modige. Der synes jeg jo, at Søren havde en fantastisk øh, flot pointe, som jeg fuldt ud bakker op om, nemlig at, man har ligesom gjort nar af mange af de her altså folk på, på højrefløjen, som, som, som har tog de første, altså de tidlige slag i indvandringskampen. Øhm, så nogen som Lars Hedegaard, så som Søren Krav og så videre Og man har ikke rigtig sådan rehabiliteret dem i den forstand, at det er meget af det, de peger på. Altså, har jo simpelthen bare været rigtigt. Altså, det har bare været rigtigt. ikke også mm. Det synes jeg var flot, at han sagde det. Det er jeg fuldstændig enig i. Øhm, ja, vi ja. må hellere se, at... Øhm det at I lytter til uh, Meet the Seltings med med Rune salting. det er mig, og, og min hustru, uh, Eva Selting. Uh, I dag, der har vi ikke nogen gæster. Uh, vi vi taler, gæster. Vi er hinandens gæster. Uh, vi <laughs> taler om, um, om de andre programmer, og hvad vi ellers vil have sagt, og, uh, og, og den slags... Uh, uh, og, og noget af det, som vi sådan i almindelighed er, uh, er utilfredse med at suge over. Uh, nu er du kommet ind på et tynd mand, ikke? Og, og stjernfeltmanøvren. Øh... Vi har jo faktisk mange idiosynkratiske øh, betegnelser. Vi har også øh, deres churchill segment eller sokrates ja. du vil... Sokrates-segmentet er noget, som vi støder ofte på i, i Facebook kommentarspor. Ja, det er ja, det er jo nok primært mænd, øh, yes. som plus 50, som skriver et eller andet meget vidt løftet, øh, som de har googlet sig til, eller fundet på Wikipedia, så det er sådan enormt fittet og det er sådan, helt formålet er, at, at, at, at fremstå sådan enorm viden, og ja. se om de gamle grækere og den slags. Yes. Øh, og, og når det hedder Sokrates-segmentet, så er det fordi, at øh, dem, der refererer til Sokrates, de afslører sig selv, og det gør de fleste af dem jo, fordi Sokrates har aldrig skrevet noget. Øh, så hvis man siger, at Sokrates udtalte et eller andet, så, så ved man, ha, der, har vi et, der har vi et rent eksempel på Sokrates-segmentet, fordi det er, det er bare en glattens Uh, som nok ved det godt, og jeg tror ikke, der er sådan... men uh, det, det er simpelthen til at blive, blive træt af. Og det, og det er altid nogen, der sådan uh, forplummer for debatten og siger, ej, nu skal du lige spise brød til og minus 5%, og Sokrates sagde også, og, og den slags. Jamen, der, der er mange gode, altså de er altid gode for et citat. Øh, altså et historisk citat. og det synes jeg heller ikke, det har, det skal man ikke kæmpe sig i, det kan, det kan bestemt også øh, have sin værdi. Og jeg synes meget, jeg synes ikke, der er så mange Sokrates-typer på højrefløjen. jeg synes tit, det er den der lektor, øh, som engang flirtede med noget munkemarxisme, og, og som ikke rigtig sådan, har orienteret sig intellektuelt nødvendigvis, specielt meget siden da, muligvis med nogle gulnede, uopnede bøger i bogrivlen, og og så et, en, en stor vrede over, at tidsånden har bevæget sig væk fra det, der var det shit, dengang han var ung Ja, ja. Um, <coughs> altså, så altså Churchill-segmentet, ikke? Det er også godt. Ja, det, det er dem, der citerer Churchill, og som, som kun læser bøger om 2. verdenskrig, og er meget glad for at referere til 30'erne. Nu er det 30'erne igen, og hvis man så spørger lidt ind til, hvad det er, så, så er der ikke mere, vel? Det er bare jo... Det, det, det, det er 30'erne. Det, ja. Ja, det er rigtigt. Um, og så, men, men, men som er gode for bogsalget omkring juletid. Ja. Fordi det er jo der, biografierne kommer. Og så kan ja. man jo angpasser i et middagsselskab, når man har læst sin tredje Gandhi-biografi, mm. eller Martin Luther King, så kan man lige Jeg har faktisk, jeg har faktisk læst, når man deler biografi Nej, en der, det er godt. Så kan, ja, <laughs> så kan du også være med. Så kan du mm. også være med. Men så kan man jo, og det er jo super fedt, fordi så har man jo en, en vej til til til i, i, i Middagsselskabet. Vi bliver lige nødt til at skåle på Churchill og Socrates øhm, mm. i dansk, mm. som jeg er, ved at, oj, nu spiller jeg, jeg er simpelthen ved at vende mig til det. Altså, jeg kunne virkelig ikke lide det, det første program, og nu synes jeg faktisk, at øhm, jeg synes, det smager sådan lidt halvgodt. Det er også noget. Ja, ja. Øhm. Ja, jeg kan faktisk rigtig godt lide gammeldags, altså, men lige i dag det er det en lille smager faktisk. Um, ja, men du var også fuld i forgårs, så du er sådan lidt... Uh... Ja, fordi jeg havde drukket et glas i ja, udviklingen, der, der skal ikke så meget gammelt reaktion. Ja, galt, ja, ja, det er godt et galt. Jamen, det er um, det. Jeg ved ikke, vi ja. havde jo også nogle... Vi havde også... Um... Jeg vil tænke noget, noget, noget kritik? kritik. Ja, ja. ja um, hvad, hvad vil, er folk egentlig utilfredse med her? Selvfølgelig udover, at holdningerne er kommet, er, er kommet frem. Det er selvfølgelig klart. Det er jo i sig selv en... Uh, en, en stor søn. Ja, det kan ikke være rigtigt, at folk, der mener, det er forkert, kommer til ord. Det, det, det må stoppes. Men altså, man kan sige, at det er jo vildt Altså Det er et meget højerehenteret program. Altså Det kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der simpelthen ville sige, at det, det, det, det, det, det er højerehenteret. Ja. Og der må vi lægge os flat ned. Ja. Altså, der må vi simpelthen sige, ja, det er det. Det er det faktisk. Øhm, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skulle sige til det, men det vil nok være en del af, af kritikken. Vi ja. har faktisk ikke talt om, at skatten skal ned. Altså det, nej, det, det, er jo, nej det, surere, det er også nej. værre. Altså ja, det er værre at, at være indvandringskritisk end at sige, at skatten skal ned. Ja. Selvom der også er meget, altså et stort stigma forbundet med det, det er klart. Ja. Vi skal tale med Joachim B. Olsen i næste uge. Der skal vi også tale lidt om, om, om, altså, om hvordan det er at være sådan en, der siger, at skatten skal ned, og hvad reaktionen er på det. Fordi guderne skal vide, at han får os meget negativt. Ja, det er faktisk ret. Øh, ja, ja, ja, der er sådan en parallel, øh, der er sådan to hadespor på højrefløjen. Det ene, det det er dem, der havde det liberale, ikke? hvor Jørgen B. Olsen helt klart må være den mest forhatte person. Ja. Øh, og så er der så dem, der havde det Det er vel Inger Støjberg, der har kronen lige nu i dem, der havde de indvandringskritiske. Har hun ikke overtaget efter Kørsru, efter Kørske? Og oh, skabt efterfulgt af, af Pernille Vermund, ikke? Jeg, jeg tror, hun, hun, hun overtager øh, Støjbergs dronninge som den mest forhatte øh, på højre fløjen, inden der, jeg tror jo, med forventning med partileder rundt og den slags. Mm -hmm, slag, det kunne man, får, man godt man skal, forestille sig. Så skal hun nok få den, den, den uh, trone der. Uh, og så kan hun til slås med Joachim B. Olsen. Uh, og, hvem der, hvem der ja, er undskattens er ret uh, første <laughs> ja. ende. Uh, så er der også mange generaliseringer, Rune. Ja, det er rigtigt. Ja, det er... Hvad er det for noget? Ja, vi generaliserer helt vildt, for eksempel med statistikker og den slags, ikke? Ja. Altså, statistikker er en fal generalisering, ikke? Så det er sådan. det. Jeg er ikke sikker på, at jeg ikke synes, det skal forbydes, faktisk. Fordi ja. det er meget strengt, fordi at, altså, det humane, det humanistiske, ja. det medmenneskelige, det er at tage udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Ja. Hvilket selvfølgelig vil sige, med at... Medmindre det rige svin. Medmindre det rige svin, eller populisterne, mm. eller mm. dem, der stemte på Trump, mm. eller dem, der stemte for Brexit. Men, men det kan du godt se, ikke? Ja. Altså, det er sådan, at en ting er, når vi taler om pøbelen, en ting er selvfølgelig, altså menneskeheden, ikke? Altså, der er undermennesker så. Øhm, så der er vildt mange generaliseringer. Øhm, og det er jo for dårligt. Man bør tage udgangspunkt i det enkelte tilfælde altid. Så når du for eksempel siger, du havde et godt eksempel med flasken, ikke? Så hvis jeg lige spørger dig, vil du række mig flasken? Så kan du initiere en opstand. En, en krænkelsesopstand. Ja, ja. En systemisk krænkelse. Ja, for fanden altså. Ja. Hvad er det for noget? Ja. Fordi... Hvor ved jeg fra, at lige præcis den genstand med rette, altså hvilken ret har jeg til at indskrive den i flaskebegrebet? Det er også en generalisering. Det, det er super dårligt. Tonen er også meget dårlig, men det ligger måske lidt under, under generaliseringskritikken. Altså, jeg synes, altså, tonen er jo også altså, i vores program. Ja, ja det er helt forfærdeligt. Ja, det er det. Det er ret slemt. Jamen, også fordi... Altså, og der, der går jeg lige videre til, til, til, til, til, den, til det næste kritikpunkt også, at vi er jo to, vi er jo to ja. højereorienterede mennesker, og så har vi en gang imellem en højereorienterede så har vi jo også haft venstreorienterede mennesker inden. Og så er det jo ikke fair, fordi så er de alene. Og ja. den skal du lige... Øh, næ, men, men jeg vil godt lige inden da sige, ja. at min kommentar til det vil jo være, at det er jo bare den omvendte deadline-opstilling. Deadline, -opstilling. deadline er, meget som, altså er meget ofte, hvis man ser det, så er det meget ofte, at vi har to venstreorienterede. Så er der en ekspert, som er kaldt ind, som er 2000% uhildet og som regel kulturaritikalt, eller meget venstreorienteret også. Så har vi en venstreorienteret vært, eller i hvert fald en kulturradikal vært, og så en borgerlig, når bølgerne går højt. En sjældent gang imellem er der et program, der falder udenfor, men det der, det er... Det er normen. Og så har vi bare vendt den om her. Mm. <laughs> ja, ja, ja ja jeg kan huske en gang. Øhm, det var i deadline, hvor der var der var inviteret tre fra enhedslisten. Øhm, øhm, de, men de blev ikke altså, den ene var, var hende her Maj-Bit ikke som er tidligere folketingsmedlem mm. fra enhedslisten, og nu er hun socialtredgiver. Og, og det blev ikke præsenteret som, at her har, vi, øh, her har vi perspektivet fra den yderste venstrefløj. Og det var sådan set interessant nok at, at yeah, lave et program med det. Men, men, men sådan var det ikke. Det er jo bare... Øh, det er jo bare de relevante øh, eksperter og, øh, og debatører, som vi har valgt at indkalde i dag, ikke? og så, så, så tænker vi ikke over det. Øh, øh, jeg kan huske, øh, det var Henrik Jensen, der fortalte, at, øh, at det, er det, er jo, det er jo mange år tilbage, at, at han, han kiggede virkelig efter de her helt, helt særlige situationer, der kunne opstå på tv, hvor der var to højorienterede, der talte med hinanden, ikke? Ja. Øh, som, fordi det er sådan en helt underlig helt, situation, sådan en helt unikum. Hvordan kan det være, at der taler med hinanden med, med om, om, om, om de problemer, de nu engang ser, med de perspektiver. Ikke? Hold op, det, det, er, det er fantastisk. Øh, helt, helt utroligt. Øh, og, øh, så det skal, man, det skal man jo lige huske, øh, hvis man synes, at det er helt frygteligt med, med, med, med to højreorienterede i et studie, og så øh, en venstreorienteret gæst. Øh, Ja, det er jo ja, ja, ja. Det er det altså. Og det er selvfølgelig ja. også, fordi vi mener det forkerte, og pøblen og populisten og alt det der, det er vi med på, men øhm, vi, er jo, vi er jo simpelthen demokrater. Vi synes jo, at synspunkter skal have lov til at komme frem. Øh, blandt ja. også vores, ikke mindst, fordi vi jo faktisk på indvandringsspørgsmålet sådan set er i overtal i befolkningen. Ja, ja. <laughs> øhm. ja. Så, vi, vi har sikkert afbrudt for meget. Ja, det ja. tror jeg faktisk også. At vi har. Jeg hader selv at blive afbrudt, og jeg, jeg mener, at jeg, jeg afbryder, altså, altså øh, jeg synes også, at jeg afbrudt geometrisk. Øh, men det var så også for, ligesom, altså for overhovedet at, at komme til ord. Øh, ja. vi, sidder, vi har også inviteret folk ind, som selv er gode til at tale, og som er vant til at tale, og som altså, sagtens, kan, altså, sagtens vil kunne fylde en time ud selv. Mm, ja, og ja. Altså, som Clemen Kærskov har sagt, jeg har aldrig afbrudt nogen, der var ved at sige noget interessant. Det synes jeg er meget irriterende, <laughs> Fordi han også er på også en masse dorsenmasker. <laughs> øh, øh, men men der, der er alligevel noget om det, det synes jeg. Jeg tror, han er ret i 90 procent af tilfældene. Så er der... Man, man kunne også forestille sig, at der var nogen, der vil sige, at, at det er meget sådan kritik og kritik og kritik med vores program. Ikke? Altså, det er meget sådan, alt det, der er galt. Og det synes jeg jo, det synes vi begge to, at det er faktisk en valid pointe. Mm. Øhm, altså... Der kunne godt mangle noget opbyggelighed. Det var jo også det, som vi talte meget med sallig masser Holger om. Mm. Uh, han var rigtig god til at pege hen på et og projekt, hvor mange af os ligesom havde travlt med at ligge i en eller anden skyttegrav og slås mod nogle kulturartikaler og et eller andet. Altså hvor at, sådan, den positive vision nogle gange, tss, den, den kommer mm. vi lidt til nogle gange at, at glemme at fremhæve. Det er jo rigtigt. Jamen det er, er det. Det, det, det. Er det ikke? Det er det. Uh, og jeg synes også, det er værd at sige, fordi altså, vi, vi er her jo også med en dagsorden. Ikke? Altså, mm -hmm. det, det er virkelig, det er kulturkamp, og det handler om Danmark, det er det handler om familien, det handler om borgerlige normer, uh, det handler om skønhed, uh, arkitektur, uh, smukke bygninger, uh, smukke malerier, uh, det grimme ud af, ud af det offentlige rum, altså hvor, hvorfor, hvorfor skal man have lov til at... Uh, Eksempelvis de der afskyelige reklamer. For nu at nu nævne noget, som egentlig er en traditionel venstrefløjskritik. Jeg synes, det er helt øh, ret absurd, at, at Københavns Kommune bruger sin offentlige ejendom og den til, øh, til noget, der er decideret grimt, som, som reklamer er. En ting er, hvad de gør på private væg. Det synes jeg også godt man kan regulere regulere rimelig hæftet det. Sådan noget andet. Men, men det offentlige, øh, i det mindste, hvordan hvordan kan man, øh, man øh, gælde op øh, til den slags? Øh, øh, der, der er jo der, der er også... Det spor, som jeg synes, der er meget relevant, når vi taler om, om litteraturkunst, det er, at der er jo sådan en, en utrolig øh, altså udbredt sådan sjælesygdomstendens ja. i, øh, i sådan det moderne væsentlige samfund. Ikke? Øh, stress er ekstremt udbredt. Øh, ensomhed. Øh, alle mulige psykiske sygdomme, ikke, som er lidt diffuse, og alle mulige, der grænser op mod alle jeg ved ikke rigtig noget. Øh, og, og, og jeg er i hvert fald helt overbevist om, at du må jo egentlig... Øh, sig, hvor at, jamen, det er et produkt af, at, at der ikke er noget styrende længere i vores liv. Der er ikke øh, et eller andet, vi kan pege hen på og sige, det er absolut sandt. Okay. Øhm, det er oplyst. Der, der, det hele er, der, der, der, der, der, der, der, der er at der er bare meningsløshed. Vi ja. ved ikke, hvorfor gør det ikke. Hvorfor, øh, hvorfor være gift? Hvorfor være tro mod sin ægtefælde? Hvorfor mm. få børn? Øh, hvorfor gøre det rigtige Hvorfor sige sandheden? Øhm, jeg vinker lige til hans, og så siger Hermansen, der lige stod ude foran, og tænker, men der er jo hun, du også lige hælder vinkende øhm, op. Det er... Øhm, øh, ja, nu taber jeg jo simpelthen jeg. Ja, men det, æh, det er det der med meningen, ja. og det kan jeg sådan set... Jeg, altså, det, det er jo også det, som, som, som vi er så glade for i, i vores liv, fordi vores tilværelse er jo langt fra perfekt, vores ægteskab er langt fra perfekt, vores familieliv er langt fra perfekt, men det der med, at vi har basen, at vi har... Hinanden, at vi har, øhm, altså der er så meget mening i vores tilværelse, mm. og det synes vi også, vi kan se i vores omgangskreds, at de mennesker, som på en eller anden måde får forankret sig i noget, i noget givende, noget varet, noget forpligtende i deres liv, mm. er også der, hvor, at der ikke, altså, hvor de her om ikke blomstrer, mm. og det modsatte gælder så altså øh, at de steder hvor at, at det er måske især mennesker som har som simpelthen har lyttet til til altså til propagandaen til siden 68 ikke? om at det er meget vigtigt som kvinder man ikke er afhængig af en mand øh, det er vigtigt at børnene kommer ud af institutioner altså kommer ud af familien øh, hvad det, og, og ligesom øh, altså, ikke har det primære øh, hvad det, som, som det primære øh, sociale øh, og kulturelle mål i, i, i de første år at de styrker og nærer og styrker, øhm, hvad skal man sige, familiebåndene. Det, som skal bære os igennem et langt liv. Ikke? Altså, og så er der sådan hele den der arbejdsmarkedsfetishisme, som også fylder enormt meget. Og det er jo ikke fordi, der, jeg tror, der er rigtigt, nu er jeg jo ikke selv en mm. del af arbejdsmarkedet, som, som så mange andre, men jeg er helt sikker på, at der er mange, der finder stor glæde og dejlige udfordringer og altså, alt muligt, henter alt muligt godt i deres arbejdsliv. Men, men den overordnede fortælling om, at, at det også kan give livsmening, Altså på sigt, mm. at det ligesom kan være med til at give et eksistentielt fundament, er ja, jamen, bare... Jamen, ja, der er den her, den her løgnehistorie, som det dybeste er, mm. øh, øh, som fra 68 og før, det i noget, noget opløsningsfilosofi, øh, som siger til mennesket, du skal finde lykken, og du skal finde den på din helt egen måde, og i, i dagens Danmark, der er det især på arbejdsmarkedet, du skal ud og finde den. Og det eller med meget at, be, at få fra et arbejde. At det, det skal være der, som, som du finder. Det er helt særligt det, som, som får dig øh, øh, løftet op som menneske, og, og der gør, at du finder din rette plads på hylden og den slags. Især hvis man i hvert fald i forvejen ikke er sådan forankret i, sit, altså i det nære med forpligtelser. Altså ikke med, hvad der giver en noget, men hvad man selv giver. Altså, min trandhold var inde i min lille Hassan forleden, og, og havde sådan en utrolig smuk pointe om, at vi mennesker har glemt, hvad kærlighed er. Vi, har, vi, vi tror, at det handler om, hvad vi får. Men mm. det handler om, hvad vi giver. Det at have nogen at give noget til, er en værdi. Men den kommer jo ikke bare. Den, den, den ligger jo som regel i forlængelse af forpligtelsen. Altså det der med, at vi vælger ikke selv Vores land, vi vælger ikke selv vores familie, det er noget, som, ligesom, altså, som er der som en, en, en, altså en, en, en før-betingelse for, for, for vores liv. Øhm, og det, at vi i dag, altså at moderniteten har, har, har løsrevet os fra det, fra de forpligtende sammenhænge, gør også bare, når man så skal gå ud fundamentløs, mere eller mindre, og finde mening med livet i sit, altså på kontoret eller i sporten, ikke også? Ja, jamen, helt man kunne hellere, ja, hellere lade være med at tænke så meget, ikke? og så bare sige, okay, hvad gjorde mine forældre og mine bedsteforældre? Jo, de blev gift, og så fik de nogle børn, og de havde nogle venner, øhm, og de havde et ansvar, og, øhm, og efter at have været gift i adskillige årtier, så på en eller anden måde der var der en eller anden sjælelig ro over det. Ikke? Der var noget, tilfredshed, øhm, noget grundlæggende tilfredshed med livet. Øhm, måske skulle jeg prøve at gøre det som udgangspunkt. Men det er jo øhm, den historie, som er blevet latterlig gjort. I, altså, i, i årtier efterhånden. Ikke? At det, er jo, det, er jo, det er jo proletarerne, der gør det. Ikke? Altså, det er jo taberne, øh, som, som, som bare gør det, som alle andre gør. Ikke? Altså, det nye er sådan, at man skal være unik, at man skal finde sin egen vej her i livet, og øh, man skal endelig ikke... Altså, det der med pligter, og det, det kedelige arbejde, og med altså, selvopoffringen, den er ligesom gode fløjten. Ikke? Også, vi offrer ikke os selv for andre, vi offrer måske os selv for noget. Altså, det er nemmere at ofre sig selv for en, større, for en sag, for et eller andet abstrakt, end det er at sidde med kedelige, irriterende, øh, krævende mennesker af kød og blod, som er i ens stue, eller i, i, ens, altså i ens liv. Ikke? Mm. Øhm, og den der forskydning af, af hengivenhed øh, fra, fra det nære til det abstrakte, tror jeg også er med til at køre, altså gøre, at folk ikke føler sig forankret, altså sjælligt og medmenneskeligt i deres, i deres eget liv. Og nu, nu siger jeg, mm. altså det er jo ikke fordi, jeg tænker, at det her, det gælder alle mennesker. Der er masser af mennesker, som har det godt der er glade. Det er slet ikke det. Men de der sjællessygdom, det, det vil være mit bud, at det, at det, det er en væsentlig del af, af, af årsagen ja. til det. Og også bare lige til, um, til lyttere, at um, uh, I lytter til uh, Meet the med, med Eva Selsing og Rune Selsing. I dag har vi ikke nogen gæster. Vi taler om... Uh, om, om de programmer, vi har sendt hed til, og, øh, og hvad der har været i vejen med dem, og hvad der burde være mere af, blandt andet noget opbyggelighed. Ja. Og når, når vi blandt andet taler om, øh, om, om det opbyggelige, og det skøne, og, øh, og forpligtelsen, og hvad der kunne give et rigere menneskeliv, øh, så er det, der er faktisk en sammenhæng mellem det og, og indvandrings- og islamdebatten, fordi det er helt klart vores, vores oplevelse, at den svækkelse, der er sket af vores, vores grundlæggende værdier øh, i Danmark og i Vesten som sådan, hvor vi holdt op med, at øh, vi holdt op med at tro på Gud, øh, vi holdt op med at tro på, at der er forskel på, på ret og vrang, og det hele er blevet sådan lidt udflydende. Det er også det, der gør, at at, mm, at man kan være ligeglad, når man åbner grænsen og den slags, at, men her Gud, og det ene kan ikke være mere rigtigt end det andet, og i stedet for at tro på Gud, så tror man på menneskerettigheder. De her konventioner, de har jo sådan en helhedsstatus. Det er helt klart, der, der, de har et, et fuldstændig klart, religiøst element i sig, i hvert fald i den funktion, de har for, mm -hmm. for, for det moderne menneske. Så vi er simpelthen vi er blevet sårbare, fordi vi har mistet orienteringen, vi er blevet forvirret, mistet de grundlæggende værdier, og så forstår vi ikke, hvad det var, der var så fantastisk ved vores land. Og, øh, og nu er det i fare for at, at gå i opløsning på, øh, på lang sigt, fordi vi ikke har passet på det. Det er, det er helt klart, sådan, at øh, mange af dem, jeg taler med, øh, formulerer det nogenlunde ens, øh, at det er sådan et hverdagstraume. Øh, altså det er simpelthen et, et eksistentielt traume, at vi går og kigger på det, vi holder af, og vi er bange for, at det ikke var ved. Øhm, og det er klart, at i sådan et kosmisk mm. perspektiv er der ikke noget, der var ved. Men øhm, folk, er, folk er bange for at miste det, som, som er så dyrebart. Og vi er begyndt at forstå, at øhm, frihed ikke bare er noget, der er der. Øhm, den frihed, vi nyder i Danmark, er i høj grad et udslag af en tillidskultur. Den tillidskultur, den er i opløsning lige nu. Altså, mens vi taler lige nu, den har været det i et par årtier og der bliver ikke gjort noget for at dæmme op for den, tværtimod. Øhm, det synes jeg er, altså det, det er helt klart også, det er så et altså, årsag til en anden, ikke en sjælesygdom, men, men, men, men altså, snarere et sjæleligt sår eller et, et ar, eller nej, ja, fordi et ar er jo noget, der er lukket, det er et, sår, et sjæleligt sår som er åbent, øh, øh, hvad hedder det, og som, og, som, og som jeg ikke ser mulighed for at hele, mindre vi på en eller anden måde besinder os på, hvad vi har, og bliver enige om, at vi bliver nødt til at passe på det. Det var jo faktisk også det, der var den store forskel på, på, på os, og så Søren William moses indvendinger. Fordi han, han mente jo, at vi bliver nødt til... Altså det var simpelthen idealistisk og utopisk at forestille sig, at vi kan komme tilbage til et eller andet. At han mente, at vi måtte besinde os på den måde, som moderniteten manifesterer sig i, altså med, med indvandring. Ikke? Og at man kan sige, at det kan jeg egentlig godt forstå. Altså det er jo altså det er klart, at hvis man ikke vælger at kæmpe, så er det det, man gør. Så finder man ud af det. Så må man indrette sig. Så må, så må man være adaptiv, og man må lære sine børn at være adaptiv. Øhm, og det, er faktisk, det var vildt spændende, at vi kom frem til den brudflade, synes jeg. Mm. Men, og det er der, den er. Jeg vil ikke være adaptiv. Mm. Jeg vil give mine børn så meget af det, som jeg selv har været så utrolig velsignet og heldig at få af. Det vil jeg have, de får. Det vil jeg ja. sgu. Det synes jeg er meget fint skal. Skat. Tak, Skat. <laughs> vi, vi kan lige nå... Vi lovede en uenighed, og nu har vi tre minutter eller sådan noget, ja. til at diskutere omskæring, hvor du har taget det, altså minoritetssynspunktet, du synes, at du kan godt lide det. <laughs> Ja, ja. Måske, måske skal vi også nævne, at vi har vejst ting ret grundigt over, øhm, hvor vi er uenige. Og det var jo ikke den eneste uenighed. Vi var også det var uenige om, om koranklodserne, -klodser. koran om de skulle dekoreres eller ej. Ja. Og det synes du var fint, for du kan godt lide skønhed. Jeg synes, de skal stå dig som en skamstøtte over politikernes store, kæmpestore svigt. Så, ja, den var klar. Men for for tid, ja. det er jo bedre at reklamere. Det er jo bedre at skrive den slags i avisen. Altså, vi skal ikke ødelægge vores offentlige rum. Jeg synes det heller ikke, at vores tekter skal plaste os ind i det offentlige rum. Vi kan ikke nå at diskutere omskæring, ja. hvis ja, du fortsætter noget af det. Det, jeg det, jeg ja, det er heller ikke, fordi jeg har vildt mange argumenter til den der øh, ja, du debat. afskåret? Hvad siger du? Er du, er du blevet omskåret? Er du blevet omskåret? kan fortælle om? Du er blevet omskåret, Rune. Fortæl, fortæl noget mere. Fortæl lytterne om, da du blev omskåret. Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Men det er ikke særligt slemt, så meget kan jeg sige. Og, og jeg så, kan så også der er der ikke sige, nogen problemer. jeg kan også sige, nu er det jo 96% af danskerne, der her omskæring. Et flertal af amerikanske mænd er omskåret. Det blev betragtet fuldstændig almindeligt indtil for, for få for årtiere siden. Altså, man gjorde det af fuldstændig så årsager. Øhm, sågar er det sådan, at øh, den største øh, jeg kan ikke se, en eller lægeassociation i USA er kommet frem til, at de medicinske fordele overstiger ulemperne. Altså fordi hygiejneårsagerne, eller hvad? Hvad vil jeg? Okay. Det er noget småtteri. Altså hergud, det er jo ikke slemt. Jeg, jeg er sikker på, at det er, er bagateller. Der, der er små øh, ulemper ved det, der er små fordele ved det. Hergud. Og så jeg, jeg siger bare, skal man så forhindre... Øh, jøder i at være jøder, øh, og muslimer i at være øh, muslimer af den grund. Øh, det, er, det synes det er noget plat. Altså. Øh, det, det er alt sammen meget fint. Øh, hvad hedder det? Jeg hører, hvad du siger. For mig er det, er det utroligt... Jeg må ikke skære i små... Må jeg lige have lov til ja, selv at ja, sige det? Ja, ja, ja, ja. <laughs> er du, Jamen, er det du er så irriterende. Jeg kan ikke skære i lige... det er for dog. Ej, <laughs> ja, det er nemlig det. Fordi uanset hvad du kan komme med af raffinemanger og garniture ja, ja, til din dårlige sag til din, så... dårlige sag. til din dårlige sag. jeg lodset lige til dig. <laughs> fordi du er det, uanset hvad du kan komme med, nu gør jeg den lige mm -hmm. øh, før, så er det, det er nemlig meget vigtigt, så er det, det er bare gross, det er bare klamo, og tage små, bitte spædbarn, der jeg har, sagt det, jeg har velfungerende... Det. Køn så og så begynder at skære i dem. Altså, det du kan ikke, men bagefter. du kan bare ikke komme tilbage fra den. Og jeg har da sådan et, jeg, jeg støtter ikke et forbud. Altså det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg synes, fordi det er så vigtigt synes jeg at det ikke det er. Men når vi nu har uenigheden, så synes jeg bare at hvad du har af tillæg af fodnoter, altså du af ved. Ej, statistik og, <laughs> og, og, og fuldstændig lave foreninger. Altså, det lægeforeninger, der ja, men fortæller, jeg taler ikke om de er... medicinske. Jeg taler ikke om de medicinske. Jeg taler sådan helt grundlæggende det er, det er fuldstændig basic. Lad små børns velfungerende kønsorganer være. Ja. Og det blev jo den ja, utrolige, Jeg skal bare lige sige, jeg vil godt påstå, afslutten. at det er væsentligt værre for børn at få læst højt af i Michael, end det er at blive omskåret. Om der er vi enige. Ja, ja, ja. Ej, hvor er det flot, tak at... Det kommer heller vi heller ikke ind for Vi skåler lige igen, og... og så siger vi tak for i dag. Ja, tak for i dag.